دا توابعو دلا اسم دلا چه کلا مبنی بر فتحوی اسم دلا چه کلا مبنی بر فتحوی اغا کلاو چه یلی نا کیرا مفردی یلی نا کیرا مفردی نا دا دین ناعت بخالی نوی نا دین ناعت اگه هم دقشان تیراغلی بی یلی نکیرا او مفرد او یاب داسی نوی نو کلدی نا تیراغلی و داسی نا تیراغلی و داسی نو پاگه کی جواز د اجوه سلاساو جواز دی اجوه مبنی بر فتح منصوب معروف لا رجل زری پاپ پن پن اې شو کنه ما څه خبره کوله زه سره په دا غوښتله کا لکانو کانو زه انده خبره ورته نو سره شو ویلته نج بیا شي بیا دې دلو خبره وکړه کنزل ویکي دې ته څنګه کنزل که یا دلو یې هر حال هغه زول خو یاد کوې که نه یا وزبا د ستاسو یاد می شي که نه نو انشاءلله زمون خو به یاد شي که نه کا خاامد کارته خو بهشي که نه تا او ټ نهله ل خلکې ی بالا لاټ کونه دي سوچونه دي ل لاوسو وځو په قربياله الله کا اېثم دلا نکرو یلی کنه مفرد او دقه شته زو ناظو رو بده کی وجوه یې سړي ثلاثه کدا زنو ناکي دې کې یو شرط ونو یو شرط دې کې بګي یووم کوم کنه بیا به کې دولې دې منصورو مات کړو بیره تا مې د توو لګا چې دې کې بګي یو لَ رَجُلًا زَرِيفُونَ گَرَنَ لَ رَجُلًا زَرِيفَة بَس مړ کو تەسِل وَ سَرَن ګویا کې د الله د سره دی د الله د سره دی رَجُلَ لَیْنَا سَبَر کړه فَتَحَ وَ قَبْرِ بِر فَاتَنُ زَرِيفُ قَبْرِ بِہ یَادَ جِ تَابِیدَ مَحَلِ إِثَ کَ محلی تَابِیدَ مَحَلِ قَرِيب زَرِيفًا یَادَ تَابِیدَ مَحَلِ بَاحِ زَرِيفَ رِوَالَ لُسْتُ بِکِسَوْ جو اوس کو یلی نه دیه دی ی یا مفراد نه دی سره دی مفراد دی تابل خواې استعمال دی لکه شنا کېران نه ده لکه چلته ش کېرا دی دلته او پ خو سره دي مګر زماره خوغه څه بده خبره چړې وای. نو کو دا یې سم ناګریده په اوس ماری فصی پتنګاره شي چې لکه پوب. څه پر خوښلې څنګه نشې کېږي. یالین شو. او سره شو. نو فراده شو. مبا څو خبره دادې دا چې دا دوه دا دا چې کوم نه لا غا سردې کنا. بابا کې سرات للی. هیڅ. ۱۰ سال پاتې نشو. یاداله. چکلا مضاف مزاب شبی مضافو خلاصو هغه صفات مضاف مزاب شبی مضافو نو چې مضاف شبی مضاف خودي اسم دللاسه شوی ووکه نو منصوبو سو منصوبو ندادم شي منصوب شي چې تعبیو وکه شوی شي بارسوب شي یا تعبی دی شي د محل بعیده تعبی دی شي محل نو پن پن ویله شو خلک خبردار اچ په پکی دا د رډو دې مقصدو لا رجل قبيحا قبيحون او قبيحه عند نسيش غنه اوس لا رجل عندنا قبيحون وقبيحان فصلاغك عندنا مذکر او قبيح او مفرناتللی مبني لی او په حال کو دی کې چې مفرض وي نتللی مبنيلی او ن د اسم د لاله را چې مبنی ويغ اسم د لا چې وي مبنی وي او یلی واقع شي پس د اسم نه متصلبي لا فاصل فافتح اوین سیبن اویر فا تعدلی نفتح ورکا نصب ورکا یا ولا حراف ورکا دا بگرستا انصابی خواب تحریک انصاب کی بغصه شي شی داخل شید تا دری کارا ہوگی که نا تحریک انصاب کی بغصه شید داخل شید حال تا اس خوزی نمیلا بگی اقبل اپری خوزانو اویر فا تعدلی و غیر ما یلی و غیر المفردی لا تبنی وانصبه اوی الرفع اقصدی اوی الرفع اقصدی و غیر ما یلی صحیح شوکنن او غیر دا آغین چی یلیو مطلب سو پاسلو بگی کنن و غیر المفردی او غیر دا مفردنا چی مضاف شبی مضافو نو لا تبنی مبنی کوایی ما مبنی بر فتحی موائی وانصبه سولہ ورکان نصف اویر رفق سیدی یا چی کم دنو قص کارا فیلا قص کجالا از دا قطوہ کاراو کنو درین بگی فخبرو خوبا پیشوی یا بنی پیشوی دا چی کلا تابیع ناعتو تابیع سو اس چی تابیع عطفو ما توفو لکا تابیسو ما توفو بالحرف دغه غاړه ماتوب بل الله رجلہ و امرہ اوس و امره تر وشي غي الله رجلہ و اس کدی سره الله مکرر شوه لازم شو بیا خبره تیرا شو الله رجلہ ولا امراته لا حول ولا قوه خبر باندې کو شو غاړه خبره تیرا شو کو چې لام و سره مکرر شوي نوي بیا بده کی دو دلستل جایز دي کوم چې په ناز دی فصل کی وی کوم چې په ناز دی فصل ناز دی فصل کې سووږي دعا رفع ناسر دلتهم رفع په دې لا رجل و امره تن و امره ت دار په نو وإمرأتن وإمرأتن نو تاسو دا ویلې فلا, واب فلا آبا وابنن مثل مروان وابنه از هو بالمجز ارتدا و تأذرا مره یار شر جامعیمی پی تیر شوه یارا خوب بس آسل ایر شوه مساله دغه غیب بس دازه جوان په خواب خلق ادول کنسو خوصو که خبر بدا خبر خبرو کنکو لگ پا خواب دا مساله بگره واقع نو پویدل غریبانان شی ادولی کل دا کتاب کشتی نا دا صلح. زنبې کړه وو دا شرقو کې ټولسته ده دا دې دا مطلب وګوره نو سونو طالبان دا مقصد دی دا سبق سره دیلو چې بل ته سکی خو هي چې بل ته خو ما ستنه کتاب ګوره بل ته سکی خو بې دې دا مقصد نه لږ بې مونږه مطالعه کوو س کتاب بلی دا بې مونږه کی لا قایدی بې مونږه کی دا ومنګدا 40 عبارت ګورو چې د پتقدمی روز پس مطالعه مطالعه غنن سبا په کتاب کښېشته او عربي په عربي ته زحاري لګټوبه د پیر مزب کړل او دو کتاب والی او یا اردو والی پښتو نور بل ستشه نه دی اردو په پښتو زیا دین توانو جواب او یا چې د ژرته شو چون شورو دوه پښتو عربي نشته پارسي کتاب نه علی نا خو خې کتابونه نشته اخیر هغه زمونږ سرپا جمعیت کې برابر ده کارا په ځيله ټول شوېلې کارا کچي هغه لیدو بیا موږ په خپلې پختوړه دور او وایو چې راشد دې تاسو یې ګلګه بیا زمونږ د لږه دادو ولې سلام پختون نه کناته ده لکه خبردار دي عربی خو یېشته کنه هیڅ نه عربیشته کنه او کماس کم خپکهږي مو د دیوانني عربی شرح ګوري دې تقريرونو او خرافګړې طالبان تقريرونه استادانو ګوري په دې نيشته سړی دې سبق نڅشي حسن شوفو اکتفا دی دا چې لګیدل چې لګیدل سره د کتاب یو شرحه سکوله که ته لخر د زورونه چې ګینې د یوازې دی له چې ګینې سره د استاد سبق دا کی شرح کې دینه کوله که تاسو مطالعه روانه دل مقصد ته تاسو مطالعه روانه چې دا ربي کتاب در باندې ټوپک نه لګی لکه اوس په طالب در باندې کتاب ټوپک لګی لگ شل شلمټه او ته د سیبر ورګوري اپا ته تل چې دا شیشه خان ایرګران خبره ده خو خبرګی کې ما چې تاسو وو مو چې دا اوس یو منځ ته طبي دې شروع کړی دا بلکه زه ما دا مکسنده ټوله کوم مطلب در یوه شی وکنه خپل خپل خیال مرق يقيس على نفسه انا خپل یو مفتی یو برادریو انا یو بل کمزورۍ را معلومی نه کنه خبردار اچي نو وسلګون تر کې دا کوی عربای کتاب ګوري دا ازده دا دې ابن یقیل شرحه ده لگا ابن یقیل صحا ده او دا عربی دا ژه رابې لیکل د سم پښتو ګیری دا کنه څنګه غرانه نه ولاکه څړې اوسر لغتشي بلد شي کنه لکه سر سر دغه شي بلد شي تاسو او ځهل مسالک و غیرانو بل کتابي عربی شرح ګوري دې سرتږنی دی سر کتاب رواني دا پخوا چې به خلکو سبق یادو کنه دای دا غرض چې مونږ دا, دا خیریز دغو مونږ بیا سرهبې کتاب ګورو يا ربیلکو نو مونږ ته سکیږي را اوس د تالید دا غه رادي چې خ ببل ته ویل د غر چې ملاکیږه بیا بیا مدررس کېږه او ماتن نه مطال کوو خبره بیا ورځي دا چا پلار به یاد ک دخور را نه شي کوو والله پهلمم یا تکر راله کوم او اتب که نو متکر شوي په کلا کلله به کې نو متکر شوه نو فیصله و کو خوکومو کالهغود د د باران خبره نما مثالوی لا آبا و ابنن ماه بی آتف کرده که نا ابنن پیسه کرده آتف کرده لا آبا و ابنن مثل مروان و ابنه ایز هو بالمجد ایز تداوت ازدرا نو ما توب بالحر چه آتف شو پده اسم دا لا بانده ایلمی ایسا کرر کنو مکرر شوی لا نو اخم فیصله او کتو لوو ده دیده بارا بی ما پا حاغف حکم بانده چه لین ناعت زل فصل لین تاما چه د بار ده فصل نسبت کرده شهو چه نسبت شهو چې ناعت زل فصل فایی که دو وجه نفده کم دوه دی چې وجه چه کم ننو دی گورا ده خبرات چې زکرا چه ده ده آغا واش اسم دلال ناکیرا یلی مغنی لکه اسم دلال مبنی بست اسم دلال سو مبنی بار فتحان دا غیر توابیو کسی فتر آغا لو دا کسی رو ل راغلو نو بس کسیفت چی کمینو دا غب شان دیو دریو واجی او کسیفت دا غب شان نو نو بیا دو واجی لسترسی جایز دی آتب پیوشو نو که آتب کلامو کررشو نو فی خمسدو او کلامو کررشو نو نو بیا بکی دو واجی او اس اسم دلاء بدل کا مغربوشی که نا اسم دلاء تکا بدل کا اسم دلاء مبلی نده اسم دلالہ سے نا دے مبلی نا دے یعنی اسم دلالہ را گئی آغا تی کمدنو منصوب را گئی لا غلام رجل لا غلام رجل صحیح کو گنا دا غیر مایلی کی دام دے وغیر مایلی چھ اسم دلالہ دی بدل کو دا غب تابع کی دا په صفت کی بھی دو جلس پر سدی جائز دی رفع لیکن لا غلام رجل زریفن و زریف زه ریپاب کې نه اجازه زه هغه په خپل سره نه دي مګنی نه دي نو تر کې به سوبینار راوځي تابعک وبینارات خبر شلشي خبرونه پوښه یا په اسم یا اسم نه دا ښه او 파غه باندې سوه شو آتا شو سوه شو بیا بکم دوی جوړیږي شلشي جاي دوی جوړیږي سره بکې شي جاي نو ولا تطعلم يتقرر لكم له بمال الناس ذل فلن تما واعط